الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوها الذین آمنوا لا تكونوا کالذین کفروا وقالوا لئے اخوانهم اذا ضربوا فی الارض او كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتو وما قتلو لیجعل اللہ ذالک حسرتا فی قلوبهم واللہو يحی ویمیت واللہو بما تعملون بصیر اسورت اعلی امران کی مسئلہ جہاد و انفاق و آخری حصہ حوض و حد کو ایلان بیانول د فاتحیم جلا فطر علیږي وینفاق کوی سودم کوی کمزوریم کوی همجن کیګه ما سستی مو کوی دغسی پامیرباند به اعتماد نه کوی اعتماد او الله باندې کوی توکل با وکوي اب یا سہلۃن ذو حزیمت بیانول چې تنازع مکوئ تنازاتم فلمری ایسیان مکوئ او دنیا سره محبت مساتیں او دېات کوم دغه خبره کوي چې کافرو سره موالات مکوئ دیوژن شکیست راځي اپتدا که چه سنگا واقع شورو کولا نمخ کی تیویلیو چه وین تصبیرو و تتقو لے ذرکم که دوم شیعا اداغی تصبیرو و تتقو وزاحت صبر او سنگا با تقوائی چه دین ازان بچ که بس منافقانو حال ذکر کئی چ داغي مرګري او داغي غرونه ده دا نصب شيطان شو په حد کې دیوبيار مانو نه کول که زمونږه اوري دلې وې که زمونږه منلې وې مداصبه نه کیدو الزی منافقان حال بیانې چې ګور کلا هغه مسلمانان ته په نمبر سره چرته jihad لذی یا غصر حجرت کوئی پا سفر زی او اغیت مرگ را شی یا شهادت حاصل شي او دا منافقان ہوئی چی که دمونگی ایمانی لیوی ننبو امرو انبا قتل کی دو دی شهادت نمانی اغیت بس ارمانو نکوئی نلا ممنانو توی تاسو داسو نکوئی ایمان والے او مکیږي خوشانداوي کسانو چې کافراندي وقالو له اخوانهم اوایذي په حق د خپل لرونو کې لم د سبب دی لام د تبلیغ نه دی تم د تبلیغ اریتوي چې ته مخامه ختي اته خبره کوي اول ته کله امر راشي چې قال موسی له ناخه تمهامه هي خبر رسوله کنا اغه تلام د تبليغ وی او دا لم د سبب دا ارونه د دی کوم دی وا هملو خو دی ودا غی د پارو دا په حق کې وی لیکوانیم دی په حق دا خپل لرونو کې اذاذ ور ابو فیل ارضی کله چې غی یا سفر کی پزمکه کې او کانو غزن یاوی جهاد که انکی پیغمبر سره او پاگی کې و تمرگ راشی شهادت راشی ندیسو وی دا اخپلوانی لو عندنا کاش کمونگ سره پا خپل کور کلی کې ما ما تو کې ملکی دو و ما قتلو نبا قتل دو خودمونگی نمان لانو دارمانو نور پسی کئی بیا لیج علی اللہ ذلک حسرتن فی قلوبهم دمت لولی جوگرزی الله دا خبر ددی ډیر دی ارمان ددی پزړونکو چې کوم سره وې انوې تلینو دا ول الله پزړ کې او ارمان پاتې کا هم یو مرز دی فی قلوبهم او دویم ځالی کې چې اشاره شي د مؤمنانو دې چې نپتا چې ګورغی په دیوه یې جړا کئ او ویرو نه کئ چې د مؤمنانو مونږ سره په دې کې مرګوري شي مونږ سره هم او هم درديو کی هم مؤمنان خو دې خیال نساتې هیڅ کوي نو دا خبره په دې ډیر چدازی ولې مونږ سره شرکت نکي په غم کې او په دي جلا کې او په دي لیه جارہه لاوځه الکا چوګرزي الله داګه جداواله د دا مومنانو یو حسرت او مراندې پزړونو کې والله یحي و, و يمیتو د دې پله یقین نشته چې موت او حیات غرا ولي دی وی مرګ او ژوند په جنگ او پنځنګ کې الله جون ذکول ک یو مړ کول کوي والله بما تعملون بسير الله استاسو پټول عملونه باندې خلیزون کوي ولئن قتلتم فی سبیل الله او متتم ترغیب دے پسندینا ک تاسو قتل کړی ش웨 ده الله په لار کې چې شهادت ته یا ملکشیوه پخپل مرګ باندې لمغ پرتم من الله ورحمتن نو خامغه هغه بخشش چې الله طرفنا مقرر دي او رحمت ډیر بهتر دي مم ما يجمعون دنیا نه چې خلک را جمع کوي منافقان پذینه پوي هغه د مرګ تعبسوي ا دنیہ دے جو ان تہ خ جو ون وے خہ کو ازاس کو دا یو ترغیب چہ زغہ مرتبہ تا دنیا نرسی دا منافقان لگی یی دنیا پرس لگی ا ذویم ترغیب چہ شہادت کی خوا اللہ سره ملاقات تے ولہمتم او قتلتم کجراتا سملکلیشوه بغیر د شهادت ناو یا قتل شیدان شو لا ال لا تحشرون مخامخه الله ترجمه کلیشهم د ځوانو مرته یو بیان کلیه ها چې د مومن موت او قتل شهادت یو شی دی د وړقې سم موت د الله سلام ملاقات ته نذیره پوری د فتح اسباب ذکر کې دا او د هزیمت چې فتح او لري راضي او دا کله کله شکېست و لري راضي د وحدت دی واقياد او وجه نه وسره دا, دا, دا, دا, دا بیان کړو بیان کو وس دې نه پس د امیر خصوصیاتو ولی jihad چکیږي نو امیر ته ضرورت یې کنا او ځان له خصوصیت تھی او د مامور دراییت خپل خصوصیت هغه بیان ای چا امیر له سپکار دی نو نبی له اسلام صحابو نه خپو صحابو مده سمجنو یو بل سره مخنشه له ګوله ملامت اوریر چې میدان پر خود مونږ د پیغمبر د امر خلاف وکړو اللہ راه بول عزت دا نرم کو اگر اپسی صاحب کرام سرکین استم نو بس دغزل نه خبرې ووتی اگر شکونه مش لری شوبس للاوی امیر ته ضرورتې دا امیر چې کله مارګرونو سغلتې او خطاې وشي او لگی اوراشي وغې د تسلی ورکی چې تاسو غلط کیږئ انساننا او الله غلطه معاف کوي نو موږ به ولې نه معاف کوو دا راشه تسلی ولا ورکی نا زه امیر او د معمور خبره کوي ښا او صوفی زازي کوي بیا پلی خبرې کوي وی کچري نومیدان سره غلطي او تایو شي نو شيخ له پکار دي چې نرميو سره کوي دا کم نه دي کېدای شيخه ولو فامي رحمت من الليل ان تلم په سبب د ډیر لوی رحمت تر طرف د الله نه اتي تنرم شوي ته الله رحم او شفقه باندې چې سازل کې دي تنرمي ولوکنتهفضځان ک چری ته د خلکو پهشانې ب دداخلله کا غلیزلقل او سخته بیاته خلقیکن دغې ف ان چې چل کوېسم ج ډیره سختي او زړ طببیته ډیر سختيغ سرهوټګې دی شي او سره سوکران دی کې دی شي جممات جوړه شي اقا بند سو تنظیم جوړول شي نه نه اقا سو تنظيمي خو رو خبروانینو دا زه امیر نشی کی وی کچره وی ته بد اخلاقا غلیظ القلب سخت لن فظو من حوالک دی بخوارشی او استاد مجلس نا نو بس جماعت بروان شو اسبن ففانوم اللہی ما خواه تمافی کردی دا دوزا لمحوی چو و لقد آفان و لقد توم دی تمافیوکا و استغفر لهم بخنو لاؤغوانا که غلطیتی نشوی جوندے بندے لوی حستی انتو خلق دا پار بخنوالی کنا دا سل کی دلیل دی خبری پښاوروم فل امروم مشوره کو دي سره په هر کار کې ضروري او اهم کارونو کې مشوره kawana د نبی عليه السلام ته وی شانده صحابه وو دي صحابه دومره وی شاند چې الله رسول عزت پیغمبر ته وی چې خیر دې مافیو او توګه بخنه له او چې څنګه مخ کې ستادي سره محبت او تعلقو اقصب وسمي جماه که با دتی سره مشوره کوله کنه په هر کار کې وسب عمر سره کې وشاورهم فی الامر مدارک پزشان لفقره وباسی شاورهم دلان دی وی په فی جواز الاجتهاد او بیان ان القياس حجه د دې یاد کوي د دلیل له په دی باندې چې اته حد وکي مشورته راسو کتاب خونګوري خپل سوچ او فکر کوي چېر مسلحت پس کړي د دې خبرې حل وسنګره او زی تو وایې الک تو وایې د اته حد او بیان د چ قیاس حجت ته قياسوم رائے د کنا او چې د اصول ما تحتی شریعت دغیده لپاره کوم اصول مقرر کړی ښا فیزان اعظم تا کله چې تایرادو کار فتوکل عل الله نوزان په الله باندې اوسه را ان الله یحب المتوکلین به شکل الله محبت کی ددا سي توکل کوونکو سره قطعا ذوی ذیلاندي امر الله نبيه اذا عزم على شن ايام زي ويتوكل على الله الله پیغمبر تامر کی چکل تا دیو کار اراده او کن ورستو کی غم بیا د کار نه نه کار سومره گرانی ايام زي وي توکل على الله ولبا انت وكل لا على مشاورتهم مشورة باعتماد نقائم قرطبي ذا قطع ذا قول نقلقی هذه آيات ندا معلومة شواء نخواب او درس امام راضي موئي والمقصود أنه لا يكون للعبد اعتماد على شيء چبان زبا په هیڅ شي باندې اعتماد نکي چې با دا زما وسلډي را دا زما مرګري دي دا زما الا علل الله په جميع الامور تول کارونو کې باندې اعتماد کوي ها او د ډېر اصول دي کنا ځ جماعت جوړو اصول لي نو جماعت اکثر په دیروانیږي چې خلق وي ني جو هو تنظیم خدا مون بسو تنظیمی یہ سڑی ہے قرآن تا توی فتوکل علی اللہ تنظیم کس نشتا ناگی تنظیم متووی نخواب ہوا تس نس شی تنظیم دیتوی جب اللہ اعتماد کهتا دا خلق دو دنیا تا گوری مالون دولتون تا گوری گرد ورد نشی گوری دیبان سڑی گمراکی بیشک اللہ محبت کی توکل کو ان کو سلام ہیں ان اللہ و فلا غالب لكم وان يخزلكم فمن ذا الذي من بعده توکل یہ توخا خبر اخلاص کرو کو ظاہری معنی دغدا دی جہاد سره لگی کله امداد کی تا سرا نشته زور اور پتا سباندی اسو کو کنی په بدر کې سمره زور او کتاب او جهل لذي وې کتاب دا غاغخ لخر لذي او کتاب دا غي خو خانه او مالونه او وسلي سر درانډو د خزونه جبهت حوشي نو بیا مونږ ګډیګي او مونږ بوتو ناسيو دي وساندري و او هو خپل ځان نو تا وريم لته وې چې رتنظیم خدابو جهل ښا دعجی په پدیم دوکا کیی کنا اللہوی کتاس سر از امداد تاسو باندی څوک سوک زور او رنشت دیم و این او کاللہ تاسو رسوا کئی دیم تحان دپارا و من ذل لذی انصر کم منباده نبیہ سوکشتے کم بابا دی سوک دیگا ذات پس د دینا قرآن عاقیده بیانی عاقیده ارزه کی خواب امام راضی رحمت اللہ علی وی احتجل اصحاب بهذه الآیت علانا ال ایمان لا يحصل الا بیعانت اللہ والکفر لا يحصل الا بیخزلانهیم الله چې د چا کار اخلی د خپل کتاب خدمو دیلو عقل ولهوررکې. حما راضوي دا د جهات پورې ختن خبره نه ده. دا خو ایمان او د کفر خبره د د حوج نیول د دمونږ مګرو په آیات باندې چې ایمان نهاصل لږ مګر د الله په عمد سره انین سر کوملله غالب بلکوم چې اللهستاقیې د سم که نه. دا دنیا خګیره پاسی او تاسو ګمره کی فلا غالب ولکم او چې الله تا مشرکی او بددیکی دي کنه نو راضي شي څوک تا دیوالیت نه دا ټول کارونه د الله په اختیار کې ښا ایمان ته نصرت او غلباوې او کفر ته خزلان وي ښا دا خو چې الله دا چا د خزلان رادو کینو <laughs> په دغه کا ور سر کې په دغې ګدونې و سر کې دله لیله کويته د هغې ظاهری شان شوکت تمګوره دغې ژونده ځلت ټول کارون د شرک دی خلی کې د خدای د توحید خبره شته دی بابا ګاندی او بزر ګانددي او حضرتې اقد دست دی او پلان اللہ نمبر چردہ سے پہ چې الله چه اللہ اما جل جلالوہو عم نوالوہو خود حضرت نمبر پاک دست سراخلی خدای رسوا کری زالی وعلاللہ فلیتوکل المومنون خاص پہ اللہ بانده دے اعتماد کی مومنن مخکې متوکلینوی چه اللہ محبت کی دو متوکلینو سرن متوکلین نشو نو دېره کې او پیځان ترای چ متوکلین څوک دي مؤمنان ایمان اصل شی توکل کنا دا د امیر خصوصیات بیان شو نو اوس مامورینو ته چې دا امیر چې الله ورکی نو پکارداری چي دی ادب او احترام کوي هغه وسراز نکوي اخه دا غامر نشو بیا په لی په بدر مال غنیمت راځه مشو نو څه شي پکې نو کنه قتیفۃ الحمراء سر ساده روزار چا او تستر گیوی قیمتينو هغه پکې نو ناریو به تاسو کوي راو ساده نخکاری فراس نو چې نبیل اسلام تا او پته نو هغه مشر دنو دا داگئی گو معنی و پیغمبر بانده چه بس دیکھو غنیمتونه اخلی چه کم شیخ وخی مالاوی گور اسطاس و پامیر بانده دا بد گو معنی دا و ما کانا لنبین این ندي اللہ ندی جائز و ندی و حسی و پیغمبر اللہ چه و خیانتو کی پو مالد غنیمت کې و من یغلل او چا چه خیانتو کو که هر سو یاتی بما یوم القیامت را بشی په مال او خیانت سره چیکړیو کله براشي قیامت پروازو وو اخډی روستو ده دلته په الله پردا چوللی ده قیامت کې به وینه ښه حدیث کې راځي چا به اوغلا کړی نوخ به په وګیخی او هغه به आवाजونه کې پرلار ورګی چا بيزا چا ګډا چاسشه بس چې سیغ لا کړی نه باور سره یو کار خلق ویني چې غال راغې وریاو غل دې یو غال دې غل خواري او تو ایستانې څه شي پټ قبل او غال هغه ته وی چې د غنیمت نه څه شي تو افا کل نفس ما کسبت بیاو پور اور کلی نفس تا بدلدار عمل چکړې اوم لا ظلمون ادي سره وزیات نشی کړې دا یو زجرو چې پیغمبر باندې اعتراض مکوئ هغه نسبت د خیانت مکوئ ولي اغه منیت تبع رضوان الله ای ای سو کوچ روان دي د الله پرضا پسی کمم با بسحته من الله ای دې تاسو پښان دا هغه چا غاڼه د بشان دا چا د چ را ګیر شوي دله په غذبه چې ختونونه سووکې خوا د الله په غذب ک را ګدي او زی دا به جهنموي ډیر ب ځای در رالو دی هم د جاتونند الله د موې نام د پااره خو ډیر وچې مررتبي دي د الله سره تاڅونه پې ژندل تا سریو د ګرزی را ګرې کېې پې تاسو دا جوړ پوشانته خلق دینا دا وړل لوی مرتبه والا خلک لهم ماناسره دي د دې د پاره مرتبه دي الله سره الله لذن کې پیغام حلونو چې دي یې کوي ترغیب ذکر کوي ولې اعتراض شو پیغمبر باندې ګوره چې د باغ صدر چتکړی خوښوي بي نلالمینان توي ترغیب ور کوي چې ډېر لوی احسان در باندې الله کړي دی شکريه ادا کړي چتاسو کې داس انسان را لے گلے من لَقَدْ مَنَّ اللَّا وَلَى الْمُؤْمِنِينَ یقنان چه احسان کرده اللہ پا مومنان بانده از باع صفیهم رسولم من انفسهم کلاح چراوی لے گلے دی پا دی که یوزی مشان پیغمبر من انفسهم د دی جنسنا د جنسنا انسان ده عدیم انسانان دی اقدری اقضیع بیاد کرده از باع صفیهم از باع عرب دے عربو کی ایں رسولن پیغمبر دے من انبو سہم بشر دے یتلو علیہ مایاتیہ دا غزا غکار دے غسو کی سازرونه اخو بیانئی دیبان دے دا لایاتنا ویزکیہم پاکی دی لرا ہر قسم بی دی نہ شرک و یعلم او مل کتاب او الحکما او بیا تعلیم ور کی د غاځ خاص, خاص احکامو د قران او د سنت وین کانو من قبل لفي ظلال اگر کو دا حلق مخکې دراته د پیغمبرنا په کاره گمراهه کی ول چې دا غ گمراهونه دا دښمنونه چې د چا په امنونو د چا په امنو اغه ولی پامن شو لقد من الله الله یعظیم الشان بادشاہ را ولي گو ډیر عادل او منصف نو دنیا ده منډه کړه کنه دا د امیر او د مامور دواړو آداب بیان شو نو بیا قران روجو کې واقعیا ده وختان چې بیا منافقان وی کنه چې امونت ولې نقصان ورسېده موه خدا لازم دین د پاره جنگي ګو پیغمبر سره مرګ لريو نو موږ له خو شي شک بالکل نه کناخ مومنان له پلو کې شکونه اچولو اولما سوابتكم مصیبتن آیا هر کلا چې ورسیت تاسو ته مصیبت پوهد کې قضا سوقتم او حال لري چې تاسو په مخ کې شروع کړی و ناس ورسول دی تا دي دو چند په بدر کې ما هم سره تاسو په بدر کې سو کړو او یا قسم قتل کړو او یام وني ول قیديانم کړل <تصفح> نا ميروي کنه احسان خوا. نو چوهد کې تاسو ته تکلیف ورسيږي قلتم تاسو وي ان هاذا دارکم زنا دا قل هو من عند انفسكم وایا ته چې بل په لمزه تستاو د خپل لاسونو نه درځا کار خونه دي قران عقیده انسان ته چې انسان ته ته ته چې په دې دنیا کې سرسي کنه نو دا موایا چې دا بچا څاسو کړینو نه نه ته کړی دي کنه چې څاسو کړی دي ته دې خپل عمل ته وګورئ ته خپل ژوند را یاد کا ته تا سکرې دی په خپل ځوانه کې مور پلار قدر دي کړې ده نو اوس به به باندې کوي ته تا سکرې دی نه چل بثا سره هم کوي تا خپل عمل سړي ترسي تا خپل نیا یادې ظلمونه دي کړې دي خلکو نه معلومه اغستې دي او سوږ دې ذلیل کړې ورسوا کړې دا واستانه وزینا دا عام قانون الله ذکر کې چې کوله ومن عند انفسکم اربع انده خپل ځان تفیکرو کې چې دماغ سره چس کیږي دا دماغ خپل عمل لخوا ان الله علی کل شین قذیر بیشک الله پارسوند قادر ده ازګدی وې کنا اخلق بو موي يرد ایر, ایر لوی ظلم کو خو الله بو تعلم حنینو او خلقو بداری ښا یار چې دیو پکم کم باندې مرینو ها الله یارس چې زه قادرم م بس چې زما فیصله کلو شي کنه نو ما تاړو سکار نه دی دلې وزم ملک نه را کوزم ها وما ثوابکم یومل تقالجمانی اگر چورست تاسو تاسو پروز لوحده د ماقام اخېدو د دوو جماعتونو په بيزن اللهي دل سره مقرروان بقدره وقضائیه تاخدو تقدیر فبرې دي بس ابن عباس رضی الله عنه وی او به قضائیه وقدره ول یعلم المؤمنین حکمت پکداو حکمت خبرې کوا چری کده الله سو کتاستا کمزوری او رسیدا ده حکمتو چاله جدا کی مؤمنان خلقا د امتحان وخت کې وليعلم الذين نافقوا اوجداكم او وكسانتم منافقان تاسو لې چې په لار کې د مدرسو واپسو نخ په مشر سره <خصف> او وی وی چې زمونږ راي و نه منله زمونږ نه ځنګله نومو مينانو تاوازو کوه ته چې راشه جنگ مکه و خواسې مون سره و درېګه ګڼه جوړه کړي وقیل لهم ویل لشذیتا تعالا ورش قاتلوا فی سبیل الله یا خو جنگو کئدا الله پلار کله کومغه چکو او یذفعو یا دشمن دزان نه دفقایم ابنی کثیر داما نا کی کسروا سواد المسلمین رش دیر ک جماعات مسلمانانو ارتبیم وی نو پا دشمن بروف پریوزی کنا دا دا دفاع دا آواز چې تاوشو چراشه زیمان دیرا بدا خبر دا گورا که دا اللہ رضاهم نیمت لبا نو دا دشمن چراشه غرتاس و باوم راکا گی بیا تاو تخلاس دیشه نو راشه دفاعو که کنا معلومی چې جنگ واقع سمئی یہ دا اعلا د کلمه توله ده پاري بل د دفاع ده پاري دغه پروم جهادي کړي دشمن دفقې قالو نو وي منافقانو په جواب کې لو نعلم قطالن لثباناكم که چیرې مونږه په جنگ باندې پوي دي نو مستاسو مرګ ارتیا کړی وان یو دا ماناده دګور څنګه خبرو کړو وی جنگ چلن راضي کنا چې توره بسنګ نيسو اګوزار به څنګه کو دا وداري استهزاره ها دا تعریز دی او تعریز دی چې جنگ خو کار دی با در خلق او ازه جنگ په طریقه پويږه مونږه پس کیو استهزار دی تويخه ادم مانادار چې ویلو چې دا خو jihad نه دا jihad نه دی تفسیر کشاف وی ویے چې لا یو قال لمسله قتالن د دې جهاد نش ویلې ولی هو القاء بالانفس للتهلکه ته دا وزان پزور هلا کت تغورزولی ناز جنگ مې مونږ و او جهاد په سبیل الله دې لتباناکم مونږ بساله مارګرتیه کړی و نا دا وزان مونگا خو نیو تنگو هم لیل کفریو میزن اقربو منهم لیل ایمان اللہ ویدام و نافقان دیم زانتا مومنان و دید آجی بغنتی ایمانو دید آ ایمان دا سکرین گنتی ایمانو سکرین که کلی اوشی اراشی کلی با دی ایمان تنیز شو. لکه کیمرې چي اوسی اوسی اوسی ا دغه ته نزدیکی او, او, او, نزدی او کله د ایمان نه بلرې شو چې ته له په ولاړو نه لای په دغه رب باندې کفر ته ډیر نزدې شو دغه منافقان کفر ته په دورت باندې چې دا خبره وکړه اقربو ډیر نزدې شو منهم للي ایمان قدید ایمان دا و د ایمان نه ډیر لري شو اسی په ځان ته يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ زکه ایمان دې تڼش ویلې وای دي په خلو باندې را چې په زړونو کې نشته آنو مفسرین وې قرطبي چې رد په کرامیه او کرامیه دل ده اغي بس په جبا باندې وای چې لا اله الا الله په سلوکي دې کار سي سړی وي ته ایمان وي نو قران وېدې ته ایمان نوې په خلې وای په لکه دې نشته دا ایمان دی ولا علم ماکتمون الله خو پويږي په انیتونو چې دې په لکه ساتي دا یو مقام د منافقانو بیان شو دویم الذين قالوا لاخوانهم وقادوا داغه منافقان دي چې ویلیو په حق داغه خپل لرونو کې کمروणा فن نصب لا في الدين امام بغويوي د دې لرونو ټیک د په نصب کې خواخمو مسلمانانو غي شيدان شو اری لا شهادت نصیب کو حديث وي داږي په حق کې وقعدو ذیناس د په پلا او دا لرونو په حق وي لو اتواونا که زمون یمن له وی ما قتلوا نبو قتلذو نبو قتل شي په حق کې خودمونگی او نما نده نو آوگو نو نا بل <سؤال> باوتاوی <سؤال> آوچی دو مشرانو سوک نمانی <سؤال> نو چپی با خوری منافقانو خبری خوا مومنان دا سے کوي نکوی به چپی خوری دا خو اللہ <سؤال> ارسر آو لی خوا نو جواب کوي چې دا مرک پا احد که او دا مرک په جہاد کې دیں نتا سو خنځه په کورونو کې ناشې اې نو تاسو له عمرګ نه راضي يې قُل فَذَرهُ عَن أَنفُسِكُمْ الْمَوْتَ وَأَيَّامَ بَس وَاپس کې زه خپل ځان نمرګو یم كونتم صادقين کچېرتا سريشتنی يې نو زږ نقل کړو چې په دغه ورځ باندې په منافقانو کې ويا جنازې ووته دا وال لخ خبر رښتیا کولا که کنه چورې ګمارګ ضررې واپاسي قیدزاننه کورونو ته درپسی ضررې په در کوسو کې درپسی ګرځي د ازي سجر و وسو تسلزي کرکي مؤمنان الله چې مرګ او خپلوان او رونه هغه شهیدان شي او په کې ډیرو او سبوت خلق په غورونه کولو چې تاسو وغټلو دا که څه خيوي روغ موت بنديانو نتبان ټوخه اس او امرشو دا, دا, دا, دا پی غور نه وته منافقانو ورکول ها الله ای ته تسلی ورکی چې دې مرگ پس غ خلق ګرځي اور مان کوي پیغمبرانو ویلو چې الله مونږ له شهادت مرګ راکه ها دا پی غور خبره ولا تحسبن الذين تجمان مکو پاګه کسانو قتلوا فی سبیل الله چې غي قتل کړې شو د الله په لار کې او شیطان شو امواته ته په ګمان مکه چې دا امروديم د نورو په شانتي بلحياو نن دربم اري ژوند دي ها که ته چې زمواله چې ملاقات ور کوم نه آئند دربهم تاسو رنه دي ژوند خپل رب سره ژوند دي برزخي ژوند دي دنیاوي جوون خو ختم شو بلکېغی جووندي دي د خپل رب سره یور زپونه غې لریزه ووررکول شي فرحی ناو ډیر خوحاله دي بما تاام الله منفضلي پهغه مرته در جو چې ورکې الله دی د د خپله میرببان نه هرس د الله په فضل کېه د شاادت وغې رخواې اسباب دي و شیرونه بالنه لم یلحقو الحقوبیم. او اغی خوشخبری را لیگی اغی خپلو خپلوانو ته وارسانو تا چگی لا ندی او زیشوی دی سرامن خلپهم دنیا کی دی رستو دی نا غیو ته زیر را لید دا او زین سوکرات لیشی نا داوی اللہ را بولیزت اغیی تاویل تا چه سواره نا غیوی اللہ سشه کم نده نو سواره ویس وائی که نو سواره نو چې پدریم دل او تاوی ناروي چې الله موږ دا غواړو چې میا بیا د دنیا توبوځه چې بیا شو زمونږ د شهادت غوښتنې ریږي نو الله ته وی چې ما وعده کړی چې بیا نو واپس کی انهم لا د دنیا ته واپس نشته ده هونه بیا ته اوستاسو خوشحالی بہتا بیان کم چه اغی خوشحال دی اوغی پا نعمتنو کی دی اوغی پا سی جڑاگانی مکو ہے اویرو نمکو ہے ابلکہ اغی پا دیتا مدی چی دی بکل رازی ویست اب شیرونا زیر را لیگی اغی کسانو تعلیمی الحقوبیم چندی یوزی شویر سیدل اغی سرامن خلپیم رست دی پا دنیا کے اغی واتس زیر را لیگی الله خَوْفٌ عَلِيمٌ وَلَا يَحْزَنُونَ چله څنګه ویلو ناقش وشہ چنيشته یې رپ دی باندې او نه پدی باندې سهمشتدې مونږ له الله داسې مرتبه او درجه مونږ له رزق راکول عرش دارش دلاندی حدیث کې رازي چې جعل الله ارواحهم فی حواسلی طیور خضرن الله دغې روحنا غشنو مارغان په ججورو کې واچل او تسرحو فیل جنته حيث شاعت زي جنته نو سیل کې چې کوم پل اخو خشیو ګرځیو ګرځیو ثم تاوی ال القناذيل بيد عرش لاندې دغیدې پارقین ذيلونو زنګو ګانې د نورې تراشی مری کې بیا آرام کوي دی ویل دینو قران خداو او یُرْزَقُونَ فَرِحِينَ دَهِیِلِ اده ندی ویلی کی یوسلونا منسفکم کی نعم الله خوفن علیم ولا هم يحزنون نزد شهدا مقام ذکر کو یستبشرو نا بنعمت من الله وفضلن ډیر خوشاله دیذ الله په نعمت سره او د الله په فضل او په ډیر خوشاله دی وان الله لا یضيع اجر المؤمنین چې خنان الله نزاې کوي اجر زمومينانو اړې پوښو چې لاملخه پوره پوره بدل راکړه د یو یو قدم زمر لوی لوی اجر راکغه ولیکن مومنیني یې دی دا هر څه چې ملاويږي کنه دا په ایمان سره ملاويږي ښه شهادت الا شهادت چې ایماني کنه چې مان نه نو خپل خوا غنورم لري کناږي تاسو ښېدان وي مسلمان غزه کا شهید دی چې په دغه ایمان دی کنه دا هرڅو دی ایمان په برکت سره ملاویږي الزی نستجابو للله والرسولین صفات ذکر کې صحابه وګوره دا غゼ نه ښه پیغمبر ته وي بخنه غواړ ولا او دې تمافی کا او دې سره مشوره کا دا شان د صحابه شورو دی نویدا هغه خلق دی چې کله په خود کې جنگ ختم شو کافران روان شومکه تا یوځه تورصید الحمراء ولصد نو ابو سفیان نو تا وی چې راغلتې مو بس یو بل یو حمله بل غوخته لمدو خټو دلګیو بازاروي نو بس ټول به ختم شي نو بیا وتی راتلو نو ولې هم پریخو نو غیبی د چوا پسوځم روان شو دی ک نبیلی اسلام ته حکم راغی چې غی خو بیا را الصحابه کرام سوې نبیلی اسلام دیته وې نو دی تورې را واغستې وینې دی اته تورې را واغستې په دموږ نقواسه نور څو نه جوړیږي دای چیزو ور پسې ښا شو چې سامانځل لره نو بیا جبرئیل امین راغی وی را سپو په سوی ښه اریو په سوی د بیا وا پسونه ښه نو الله دې تل تکي مدحه وکړه داغه کسان دي استجابو لله والرسول چې قبولتي وکړه د الله د حکم او د پیغمبر من بعده ما سوا به مل قرحو پس داږي چې رسېدل ودي تزه هم وجدن زخمیو کینه تاسې اول ته تا کې هسپتالونه کوم دی چې چا ولا دارو دې دا درمل کولې او غي بیا را پاسې ده للذین احسنو منهم واتقوا اجرنا عظیم الله دې دا داسې خلقو د دا پاره چې اخلاص وکپدې کې او یې ریدل د الله نه د دشمن نه نه ندي د پاره جره ډېر هم منهم من بیانې ښا صحابو کې تقسیم نو دیو جنو بے زاوی المستجيبون كلهم محسنون متقون لا بعضهم ها من تبعي ذن ذ درخ خلق د پاره چې اخلاص وکړي په دې کې او د الله نوې ری دو بیر اجر ده دې بل صفات کې چې کله وحد کې مؤمنان تزخمه تکلیف ورسې نبی لسلام مزخمشو ابيرا طول شيو ځکه ناس ته ابو سفيان هغه زه ودرید په یودنګ زېبان دی او وازونه وې کول چې حلف القام محمد چې محمد در کنا که صلی الله علیه وسلم غږ مکوای حلف القام ابن ابي قحافه قوم کې ابو بکر شته حلف القام ابن الخطاب عمر پکشته چې چا غږ نکاو ناږي پوښتوي ختم دي आवाज خو ناراضی دغه دکې وو سفيان په جذبه کې راغې او وی وی چې اعلوه بول اعلوه بول اهبولا تنندي رچتي چ موږ سره د امداد وکاو او غږی دې ختم کړو هبول دغې بوتو شهیدو سو انده هابیل په نوم یې جوړ کړو نبی اسلام وی چې وسواله جواب ورکې د شرک خبره وکړه اوس بوله خامخا جواب ورکوه نوجواب جواب ورکو چې الله اعلا او عجل تاسو هبول کارنه دي الله ډیر چته ډیر لوی دي ابو سفيان بیاوي چې لا نعوزا ولا عزالکم زمونږه اوزاشته ستاسو اوزانیشته دي حضرت عمر وی چې الله مولانا لنا ولا مولانا لكم زمون مولاشته استاذ مولانا نشته وی بیا ابو سفیان دا غوسه نه وی هیڅ مونږه با راتلون کې کال کې په دې روزبانۍ په بدر کې مونږه استاذونه دا بدر بدل په بدر کې اخلو تاریخ له لیک ځان سره راتلون کې <تصف> کال کې په دې روزبانۍ وا تمونږه استاذو په بدر کې جنگي مڅ تاریخ له کول شو کې کال 1300 او غروذرالا نو وی خو یان نشه کوله نو اس یو سړی لپه سی مال کرېمال او يلور شاو مدینه کې ډاندوراو کا یوزئبل زې چې ګورا غی راغلي دی بدر کې آ ډیر لوي تعداد سره او ډیر زور سره ادي نزي دابې زې پزې نبی له سلام چې خبر شو نو روان شو ارچاتهونه وی ولی ما ته چې فقاتل فی سبیل الله لا تکلف الا نفسك یوازې جنگ کا سربلچانیزموار نو بس صحابه ور بسمن دیواله والداس تر دې چې اویا کسان برابر شو بدر تورسې دا ایسوک نو درې ورځې تیر کړې خو په عزت باندې واپس شو نلاو اذا مقام الزینا ذاغ صحابه دی قال لهم الناس چ وې دې تایا وسالې او یا سوت راغلې و قد جمعو لكم چې مکیواله جمع شویل تاسو په بدر کې فخ شوهم وزه ما ګوره زور دې لا تعداد پاکستان دې فخ شوهم و یېږې دي دینه پزاتوم ایمانان صحابه ته ایمان مضبوط کو چې دا خوا وخرې چاله مونږ تویلې چدا سو خبر راځي لغی نور ایمان مضبوط شو وقالو او کلمہ وی لري قیمتي وی وی حسبنا الله و نه مالوکيل ال لازم موږ لپاره کافي دي هغه ډیر خيسته زموار او کارساز دي دا کلمہ ده کنه خدای مومینانو کارسمه را سخت راشي او زور راشي خدا بوواي فن قلبو پسوا پسو لبذرنا بنعمت من الله ذل الله په نعمت سره او اپ ډیر لوی احسان سره البته تجارتونو کوله ځکه بدر کې خلی بازار لگے دلیو لم یمسسهم سون ان رصیدتا زره تکلیف وتبعا رضوان اللهیم او دی همیشر وان د الله پرضا پسیم والله اعوذ فضل نازیم الله مالک د ډیر لوی فضل اسړې یا زی چرغلې او په مدینه کې ډاڼډ اورا وکړه دا شیطان او وو کو انسانو او مسعود نوم یې یادا کړ انما ذالکوم الشیطان یخوف او لیاه به شک دغه اسړې دا شیطانو ولی کاری دا شیطان که خواه دا گو رو تا چیسوک دا شیطان کار کنو اگر تا قرآن شیطان وی نمونگو بطویلیشو کنا سو چلی کاؤ یو خوف اولیاء اهو یرولی ایتاسو دخپل دوستانو نه کافران دا, دا دوستان نکنن خواه دا غینی یرولی چو دیرلوی زور دیو دیرلوی زور دیو دیرلوی دا فلا تا خوافو هم دا دین ما یریگه زمانه یری ان کنتم مؤمنین کچریتا سو مومنان مشاند صحابه کرام خو چې دی په یوس وخت کې ندی رست شووی اوی ټول جون سکیتیر کړل وي وتابا اور رضوان الله بس د الله پر رضا پس بغرزې ته تسلی پیغمبر پاک له بیا منافقان د منافقانو حاله وله مقابله وکنه یو په لاره شان بیان کی صحابه بل په لاره د منافقانو حاله ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر غم جنکی تعالی را کسان چې منډي وی په کفر کې انهم لې یزر الله شیئا یقینا لیکری نقصان نشي رسول دالذین تازروم یرید الله الا يجعل لهم حزنا الله اراده کړی دبی حق کې چې ورن کی دی دره په کې صبره ولهم عذاب ناظیم برخه دادا چديده دا، پر عذاب دي ډېر لوی منافقان دغېخه چېږي ځان دومره لوی غني ويدا خورس زمون سر ته دي ګوري منافق تا وي کما ته لاس ویست کنه په دې گواړی وي که توبه زه ته دومره خپل ځان لوی ښکاری الله وي ته لاسوبه سا ته چې نو نو دا کار چا کاو تبته الله صبح سه یو ایس باندې بس تاسو اوږه باندې باندې ورکار خوشی خو کوته ته نه ووت خلق دې پذاب کړي دی ا دې وی کز پکې نیمانو ان الذين اشتروا الكفر بالايمان بهشکه منافقان چې وای غس کفر په بدل د ایمان کې الذين والله ذن خدمت اخلی چې هر ایمان خرص کو دیره منافقان ایمان خرص کړي له ښا ډیره <متدر> ځان کو په ایمان قیمت څوک پورا کولی شي لن یذرو الا شیان دې زره نشور کولی کول دالادین تازروم ولوم عذابن علیم دې دې پر عذاب دردناک دې سوال پیدا شو چیرې ټیک د منافقان دی او کنه کافران به ومی کاری صحیح نه دا چې سیحاتونه زمونږ نه خدي خاص ولخدې ورکړې ده د بدن برکت یې ډیر دي نشپیتو او یا اوتیا او کالوي او اخبار ګوري چشمو ته اجت ناراضي ته وګورو ته اعمالونه وسر ډیر دي دی د سشي کمې وسره نشته نموې په دې باندې وایي چې دا کدا دا له دشمنانو نه ولي ولا الله یې دوککه کوم کنه او کنه دا امتحان دی دنیا کې ډیر خلک پکې دوکشه اغي خو ورمن ډکړه ها الله یې ګمان ونکي ولا يحسبن الذين كفروا غمان دینکی دغه کافرانو او منافقان پخپل ځان انما نملی لهم دی ویشکم دی لډیر محله تور کله دی رومروم ور کله دی ډیر مالوم ور کله دی صحتوم ور کله دی خیر نشته الله وی دی دګمان دی چې دا ډیر ادی بووی دا سي چې پمنګ د الله ډیر لوی فضل آ مونږ د ډیرو خلقو نه خيو الله یت بخشید خلقو نه خیرو چې دا دې په اړه फायदा منه خبره نه انما نملیلا نملیزداد اسما بشکمون ملت ورکړې دی لرا چې ځان لغاله درنکيم ځان له ګناحو نو غټيم دل لا کوي کنه داسې ولي غنه سوک تاسو نشي کولې بس دا دغه فیصلې دي او ته دنیا کې وګورا نو قران بس ده شي قران به پدېز ده کې چې وګرز په دې بازارونو په خارونو کې منافقان وی نه او زان 97 بد شي چې ما سره خو نه دا ګرمه تنظیم شته ان دا سړځه تنظیم شته هدي داسې پیسې کې ناسدي اته به یې ګني پومادي ادا سې سره سپیندي ته وته خپاشي والله خفکی گما ليزدادو اسما دې چې دروځي کوم ګناوه نه کوي اوه کومه ت바이 کوي کومې شیطانې کوي کمی, کمی گمراهې کوي نو بس دا سوال کوي چې الله ما دین او ساتي بس دا به غټه او خیرتي اي چې الله ما دین او ساتي تو غي پسو کې پراته ليزدادو اسمع واليوم عذاب مهين دې دې پانا عذاب دې رسوا کوي انکه توبه د دې دغه وهم دي ټوله دغه وهم دي جدا قانوی دی, تا دی کی وی چې دا جهاد ګورم مناققانوي کنه دې جهاد ته ساجتو دې جهاد کوې ته ما تفيده خیا چې دا حدیثه ل نازل دی ده نل جواب کوي چې دا مې دې ل نازل کړې ده چې کاڼ شګته وباسما تهو کاڼ شګي کنه خه بیا زکې تلره کومه تم ځانته مسلمان وې دا په دې جهاد سره الله کار کوي کنه خه توا چې د جهاد نومه غسته شې او خلق که راشه وي کنهخه هغه د څنګه معلوم شو دا منافقان که ما كان الله اولیا زر المؤمنین الله چې رضا سن کی چې فری دي مؤمنان علام انتم علی هغه ګډ وډ حال باندې چې څنګه یې تاسو پاره سمره زمانہ ته رشوه اپا څو مسلمان څوک دی منافق څوک دی موحد څوک دی مشرک څوک دی سنت تابعدار څوک دی بدعتی څوک دی ټول جون تیرې ده واسي اها ایوبلسره منزونا او د سنا جنازي اته واگان نه ذکې چې ټول یو شانتي مسلمانان نه نو په چې قران راغی دا ډېر لوی جهاد دی نو بس غمخته یوداشو جماعتونه جداشو او خپل ولای جدا شوی مشرکان ځان لشو او منان ځان لشو دله امتیاز راوسته چټولو مربدا سي نه حتی تميز الخبيثه من الطيبين الابه پریدي چې جداي کی جدا کی غفلت خلق او مشرکان بذاتیان ظالمان من الطيب د پاکو خلقونان چې مومنان دي نو بیا وای چې د دې لپاره خو jihad تا ایت نو دا خو چې الله بخپله پیغمبر توحید کې ندا سه به مونږ ته وویل او خو لي چې دا منافق دی او دا مخلص دی دا ظالم دی دا مظلوم دی دا کافر دی دا مسلمان دی ندا سانه نو الله یې زما عادت نه دی زاری او ته پیغمبرینه ور کومه ته به پیغمبري بل به پیغمبري نه وَمَا كَانَ لِلَّهِ أَن يُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ ٱللَّهُ شریدا سنکی چتا سټول خبر کی په وحی باندې غیب معنی وحی ولکن اللہ یختبی مین الرسل هی من یشا لیکن دا, دا قانون دی چې غوړه کی د پیغمبرانو نا اغاسو کې خوخی الله پوی کان الله علمو هی سو الله باندېان پیژنې چې دی لایق دی دی حدیث کی راضی الله ټولی دنیا ته وکاتو نو عربی اخښو اوهو چاربو ته وکاتو نو قریشی اخښو یې رو دا سه اجه قریشو ته وکاتو نو بنی حاشم بني هاشم اخښو اجه بني هاشمو کې بیا چانو ک محمد صلی الله علیه وسلم دا غډیر پګره دا خو الله ډیر پګ محنت باندې سه کړي اذي وي اريوتا دي وحقيقي الله ورسوليه پیغمبران نا سوقچوخ هيشي فامنوا بالله ورسله تاوسطدا حكم دي چيمان راوله پگهبا تاوسطبا وحي نكيكي ایمان راوله پ الله بانديو پیغمبرانو د الله باندي وانتم من وتتقوا کتاس ایمان راوله وستاو ده پاره اجر ده ډیر دا وصل کې منافقانو حال الله وي او ولله شرزه سني کوي په جهادي هم کوي او په قران هم جدا کوي پورېم تیازرای کنه دا په خواکم زه ودنن نسل ویخ مخ کاله مخکي چې په پپلانی پسی مون نکیږي په بریلی پسی مون نکیږي ټول بلګیا ور پسه هغه ته حق آتا ز اړیر پابند ښا پټهم باندې موږ نس کوي دا خل لا یضا کړو خل کوپی جن چې چا بس کیږي چا بس نه کیږي ښا ولا يحسبن الذين ينفق غمان دي نکي یو کسانه يبخلونا چې بخل کوي بما تاهم الله من فضلې پاګمال چلا ولور کړي ز خپل میربانین هو خير لهم چه ده بخل ده ده ده پارا پیدا منده بخیدان وئی که نا ده بخل زمونږ د مونده پارا پیدا لا لئے احسابنه ده پارا خیرن دوئی مفول بھی ده او هو کار نکی خواب هو کار نکی ده زمین ری پسل لی نگور ده منافقان ٹولو مریو بلتوئی تھا تبوئی بلتبوئی چلکا گوره پیسه بیز آیا انه لگه مهلمانه دیو سد دیو سدی داداتا چی گواری پیسانه لگه دا بروس تو بیاتاوی پدی پا قدر پوشی خوا چی وادو که زن لکارو بار روانه تو بیا خوشحاله خوا چی زم را سرشتی اجی چاوی ویلو زولکا نا ناغی دغا سیو سناستی کرا سی کورٹی گاٹ که دا منافقان دا زالیمان خلق دیخوا خلقو تا دا بخل وصیت او دعوت ورکي ملي د حديثه خليچه دا بخلګني خشه خير الله بل او شر الله دا خډير لوی نقصان دي دا خډير لوی بدنامي ده سيتو وقونا ما بخيلو به يوم القيامه تي پخاله پکلي شديتا د توق پشکل توق دغه ته او پلن شي چول شي دي منافقانو بخيلانو تبا دا خپل مال په قیامت کې توق شي او دغه حدیث کی راضی چې منا تا الله او مالن فلم یؤذ زکاته د ابو هرره رضی الله عنه پر وایت سره چې نبی د اسلام ویلو چې چا له مال ورکلیو زکات تنو باسي نو موسل له شجان اقرا دغه مال نا کا په سی کا دی او کاشره په روپی دی او کاله دی تاغه نو بیا قیامت کې گنجې مار جوړ شي لهو ذبی واتانی دیربد شکل وی د کسرور کر د سپنه سلور سرګس پہ داس شکل وی اوغه به دا باندې مرینه بچاپيري اده وحقونه بنیسی تر غغونو پورې به شلې اذه به وی چې خلقو دې بلانم اخلاص کین اوغه با تو وی چې دې بلانې ما انا مالک وکنزکا زغو ستاره مال يم چې تاج مکړ يم خزانه کړ يم زکات تنور کاو سيطو وقون ما بخلوبهي يوم القيامة ولله اميراس السماوات والارضي خاص الله تعباتي كيدل دي داسمانو دزمكو والله بمات عملون خبير اللح اصطادو بطولو عملونو بانده خبردار ده دوهم زجر سمنافقان داسيو چه غيبا اللح بانده اعتراض کردهو چه غورا اللح مون وی راکے دے با مال لقد سمع و چېله قرض را کوې د به غریب شوي نومونږمالداریو زمونږ نه غواړي ل س الله او قولله نه قالو ین واورې د الله خبره د هغې کسانو چې چې بهشک الله محاج د مونږه معمالداریو زمونږ نه غواړ الله خدار چې خبره وري که نه ددي د سررف اوورې ده نه د اودو بله ما دا زورې خبره ده. که او سړېستا خبرستانه پټي او خطرناکي تو ته ما ووري ده ښا هاستا خبر ما ووري ده زبادي تاسو کومه دا مطلب د زجر د پاره وای ښا سنكتب ما قالو لکومنګا چې سدي وایي ملائکه لګيالي کنا ښا وقت لهم الانبياء بغیر حق او لکومنګا وجلد دي پیغمبران لرا بغیر د سجورم نه وَنَقُولُ أَبَوَى يُذِيقَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ چوسکه عذاب سوزون کې دی و چېږي وي چې موږ سره زیاتې اوسو الله وینا دا لیکه ما قدمت اېدی کوم دا عذاب په سبب دا غري چې مخکې کړی دی لاسونو او بهشکه الله ظلم نکي په خپل بنديانو د يهودو باب شورو دي دا په کې منافقانو ښا يهود ویلیو چې موږ زکه ایمان نه راوړو چې زموږ تورات کې الله مونږ تویلی چې هغه پیغمبر ایمان و پیغمبر ایمان راوړې چې هغه تاسو ستدا معجزه وخې چې قرباني په میدان کې دے او راشي د اسمان هغه اوس وځي دا بس هغه پیغمبر و ایمان راوړې نا نبی رسول الله ته وي تاسو ته معجزه خولې دا مونږ ایمان نه راووه نل جواب کوي چې وګور سمره دروغه جوړ کو خبره څنګه و او دې څنګه کړه دا هو الله بني اسرائيلو طويلو خاص کر چې بني اسرائيل تاسو په پاره پیغمبري مان راوړې عرب ته حنو ویل چې تاسو خبره عامه کړه الذين دا منافقان وی قالو چې ویلو ان الله الىنا چې اللهم ته امر کړه په تورات کې الله نؤمن لرسولن چې مونږ به ایمان نه راوړو په پیغمبر حتا یا تی انا به قربانین ترغه پوری چرای شوم ته په داسې قربانه سراته اکلوهن نار جوخری هغه لره ورون جواب قل هواه وته قد جاءکم رسل من قبلی بالبينات یقینا راغلی دی پیر پیغمبران زمانه مخکی و معجزو سره وبالذی قلتم او خاص کر په معجزات چې تاسو یاد اکلا. دا زه په کوم راغلی چې دا معجزه بو سره وا تاسو څه چلو کوه قتلتمو ایمان خلوی خبره ده تاسو ولې قتلول بیا ان كنتم صادقین ان تاسو رښتینی په خپل خبره کې تسلزي کړئ او ای ادا چې لیټول پیغمبر ته جوړاوخه او ل بیسې ترازونه کولو او بایوی چیرا بید قتل نکی گی دیو د دا مخنخا دا منصوبی جوڑو لی نو زکا تصالیات شروع شو فین کذبو که کدیتا در اغجنکی نو اس خبرن دا لا بأسه خوالی فقط کذبار رسولم من قبل که نو داگست در اغجنکلیشوی دی پیغمبران مخستانا جاءوا بالبينات والزبري والكتاب المنير اغاى پیغمبران كراغلی و دنیاتا پا معجزو سرا والزبر پا صحفو سرا والكتاب المنير او پا داس کتاب رو خانا لکه دا قرآن پشاند اغاى قتل کرده خواه حق كم بندو بس كي كي كل نفس انزائقت الموت هر نفس سکون کې د مرګ ده انځامر خړېز خوشاله ده د او شهادت مرګ ده کل نفس زایقۃ الموت یا به دا وی چیر نه خیرې به کولی په دې وي ملکي چې ممکن اخلاص نه الله ای تو پات شي کل نفس زایقۃ الموت مرګ نه خوشوک نه بچ کیږي نو خیرو ته ساجدته وین نہ ما توفاونا اجورہ کم یوملقیامه او بیشکا پرودر کلیشی تا استے وزن خپل پروز د قیامت اگای وزنہ دادی فمن زحزہان النارئ اگا سوک چې بچکریشه د ورنا وو داخل جنت او داخل کلیشه جنت تا فقد فازو یقینن دې کامیاب شو مطلب دا او که شهادت اجر ډیر لږ اجر ذګر جهنم نه بچوي او جنت تلاړي ومال حياته الدنيا يلما تعل غروره نه دې د دنیا د دنیا پرستو مګر سامان د دوی لتبلونا فی اموالکم وانفسکم تسلیم و منانۃ چې دنیا د امتحان ځای دی خامخاب از میه کله شی پتاسو په مالونو تاسو کې کمې برازي لوګه تندا او په نفسونو ستاسو کې امره برآزي موت برآزي ولا تسمعوا من الذين اول كتاب من قبلكم او په غورونو به درتکیخه او به مخا مخا داوي کسانه چې ورکل شوې دی د کتاب مخ کې ستاسو نه اهلي کتاب ومن الذين شركوا داوي کسانه چې شرک یې ازن کثیره بدر د ردې لري دا خو به مخا مخایخه وین تصبروا وتتقون هغه علاج دی پاول کې ویلو کتا سو صبر وکړه په دې خپل دین باندې په خپل اقیده باندې او ځانوم بچکه د خلکو نافین ذالک من عظم الامور یقینا دا ډیر د پخو کارون دا داغه د انبیایو کارون دی نو صبر وکاوه صبر مشکلات مخه مخای دجر د دپار د یو او علماء اولهمای مخکېوي من الذي نو تلول کتابه دا وقعدشمنان دي که نهخه و اذا ياد دا خ اللهمي ساقل الذي نو تلول کتاب یاد کا چې غستې واده الله واده دا ل کتابونه ل ب نونهناې او د کتاب بیانوي خلکو تاله تکتمونه او پهټای بهنا فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَيَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ دَلَّارُسْتُ ذَشَاگانونه واشترو بي سمنن قليلان او پیسې ولما خلور الیکانا وایغه ستې په دې باندې دا دنیا لګ دنیا خرڅ کړې مخ کې اوموي لوداسي واشترو بي سمنن قليلان توراته او انجیل کې درس راغلیو وبه سمايش ترون دیر بد دے هغه شي چې دی په اخلیم دا زجر دکار کی دی هغه دره ادکره کاطمینو د پارچ مخکی بیان کړیو او ذیلاندم ابن کسیر او ټول ذکر کوي هغه حدیثو چهلاره بوله زاد علماء او نوادار واستیدا چتا صبح دین بیانوي او پټوي وینا اگر کو تا استپاوی کی مرغ راضی موت راضی قتل راضی او تا صبح خبره کار کوي بیانوي به پټوي بیان د خلقونه زجر د پاره د خاتمینو فب سماشترون نو خلق دنیا واغستا او غ دین داله پرې خو دا اگر کار لا کو چې حق یې پټ کو او ځان خلق تو څنګه ښکار کوي او سی فطونه څنګه کوي چې دا خو الله فضلوکو باندې ډېر فضل وکاو چې موږ خلق تدینو کو او او دا خو الله وارسان په دنیا کې پیدا کړی دي هغه کار کوي چې دا انبياو کارو او له مانوې وګوري چې دا دین وکم زه تراسې دی لوخه اې ده ځان سی فطونه کوي چې ودریږي الذ يوبل الذ ي فلان لديرو مر ورکی حدیثنا دین کار واغستو او بس هغه تیارې رڼا کړه او په دنیا کې د حق مشال بلکو تو واخه دې نه دې چې په لای عزت خبرې مخه دې ځان سی په تو نکی ک نمات معلوم لا تحسب ان الذین اتقمان مکا و مخاطبا باغه کسانه باندې يفرحونا چذيبه گلا خوشاله ديخه خوشالي کوي بما اتاو باغه کارونه باندې چې وې کلو په دنیا کې دا ورسونا میلا چا کړی دا دې کوي کنه دا ختمونا دا تعويزونا دا غلط دمونا درهي دا دې کړی دي کنه الذين خلقوا الذكري اپ دې خوشاله دي مونږه د خلقو خدمت کوو امن غ روحاني علاج کوم توبه <سسفت> توبه يفرحون بما اتوا خوشالي ويحبون ان يحمدوا او په دې باندې ډېر خوشالي چې د دې صفاتو کړې شي چې سټېټ <سفت> سکرټری و دري کنا او اولوي چې انور پګوتا نه پټيږي خا درم دې دا 4 लाख ځامن دي توبه خدا دې خبره دې دې پارس د کړې دي د خدي صفات نه کوي اددی صفت بکی یه روی داغو صفت زنشم کولی او نو تاجت شتا دی ادد صفت نوی مطلب مستغنی دی اب یا شروع که علاماو ادیو دا پجامو که نزهی گی خوا چه صفت که کنا چه داغ عالم دی چه اورنگزیب بادشاہ د سونی سره دو درېزه لټلې دی وګورو تاسو کو د عبدالحکیم سیال کوټی د سونی سره او هغه داسې د دا قران او سنت عالم او فلسفی او منطقي وو ری دا سیپتونه باقی ازمونداسه وای دا, دا خویت اوس معلوم دی زه به تاسو ته د سوهه اده سر کته کلیه خوشحالیږي چې زموه صفات کويخه ان یحمدو او وی وی زپه دې حیران یما چې دې دل ترا وسته چا دی زه هو چر تنزی منتن و چې دې دل ترا وسته چا دی یخه بس کوای زړیا خوشحالی په دې باندې چې دې صفات دی او کړي شي بما لم یفعلوا هغه چې پاکستانه نه په حدیثه او نه په قرانه انا د اصولو نه خبر دي انا به کی چرته د دعوت شتري د خلکو اسی اسی صفهونه کوي به مالم يفعلوا د سکړي دنیا کې فلا تحسبنهم بیاوي تګمان مکوې مخاطبه په دیبان باندې مهفاظه تم من العذاب چی دی او به چی د عذاب نه ولهم عذاب الیم دي د پارازر دردناک دي د الله صفت کوا دا بند صفت مکوا وللہ ملک السماوات والارضی خاص اللہ لر اختیارات تید آسمان و دزمکو اللہ پار سباند دی قادر دیم دلیل اقلی ذکر کیا دمومنان دعا گانی سنگی شورو شیو انا فی خلق السماوات والارضی بے شکا پیدایش د سمان و کی و اختلاف اللیل و النهار و پا د دو دو دو دو رزی که دی که دلیلون دی دو توحید و دو پار دا قلمندو اللوالالباب سوک دی الَّذِين آغا کسانی اذکرون اللہ چه اللا یادی دی دا اللہ صفتو نکی دا اللہ تعریفو نکی قیاما و قعودا کولاڑی و کناستی و جنوبهم کپرددو باندیم و اتفک ذکر ادا دخوا ذکر ستوی فکر تا فکر کئی پا پیدایش دا سمانو نو دزمکو کی او گوری برا کشپیو کورزویم او چی فکرو کی نو دا نتیجت نراو باسی ربنا ما خلقتا زاباتو لا ای رب ازمونگا تا ندی پیدا کلی دازمکا سمانو نا عبس نا دی کستا حکمت دے اغا توحید دے کی وګوري برا سوق نو بووی چې وحده لا شريك له دا کار بل سوق نشي کولې دا اسمانونه او دا ستوري چې پښپکه مونږ ته ګوري دا بل سوک پیدا کول شي دا عباسندي سبحانك بس زپه دې اورا سي زم زم د فکر د نتیج شو چ الله تپاکي دا اصلي نتیجه دی کناخه خلکو خپل عقل نو خراب کړو او دا فکرونه کوي کدا اسمان د سنا جوړ دی زبرجد دی کو زمرود دی کسلې دغه سره ستا سکار داس پمېدو الندا ده ک پاسمان کله کده مخ ټقواله شي وي ده نو کته دي ک ډیر سوچ کنده معلومات کول شي کلبوي نورګرزی کلبوي زمکه ته نه چاپیږه غرزی نه نه دا فکر نه نه پکار او دا فکر پکار دی چې سبحانه ای فقینا عذاب النار نو یالموږ سوال کو چې بچ کې موږ د عذاب د ورنه زریعه وسیله څه پېښ عبادت او طاعت ولي ويتفکر ساعات خير من عبادت سنت دیو کال د عبادت نه یو سات فکر د الله بکائنه ډیر له عبادت ته حضرت جنید وی نور. ربنا ايربزمونغا انكم اندخل النار فقد اخزيتم هغه سوق چيتي داخل کې جهنم ته نو رسواد نو یو جهنم شو بلې رسواي شو یو عذاب کو نه او نشته ظالمان لپاره هیڅ سوق مددگار چې د ورنیرو باسي ربنا ايربزمونغا ان الناس سمعنا مناديا بيشکه مون ورید یو اعلان کوونکی نا یونادی للی ایمان اعلان کو د پار دی ایمان ان آمینو بربیکوم چې خلق ایمان راوله پخپل رب باندې یعقدا او ساته اعتماد وکې پخپل رب باندې بغیر الله باندې اعتماد مکوئم بغیر دلانه بل سوس نشي کولې ډیر خسته اعلان وکاو فآمننا ایمان راوړ مونږ دعوت قبول کوو ربنا ای رب زمونگا فاغفر لنا زنوبنا بخنو که مونتا ده گناهون زمونگ و کپران نا سییاتنا او لری که د نا ده دنیا تکلیفاتا ده گناهونو پوجه سلی دنیا په مصیبتونو که اختیه او چه گناهونو ده مابشو ناقا غمونا او غمرزونا او بدا نم داریشی و توافنا مع الابرار او چه کل مونتا و مرگ رازی نو اخلی مونږه د نیکانو خلقو سره رببنا ایرب زمونږه وااتنا ما وااتتنا علی رسولک راکه مونږ له اغا مقام چتا وعده کړی د مونږ سره په جی بعد پیغمبرانو خپلون ولا تخزنا یومل قیامت امر که مونږ را پرد قیامت باندې انک لا تخلف المیاد بشکته خلاف نکې ز خپل وادین چي واده کړی دینو خامخابه پوره کوي کنه نبی سوال تا جته شتي ده اشکاله چي اعتنا ما وعدتنا نده اعتنا ما نه دا دا چموږ له توفیق راکي چموږ دا وادي قابل شو دا مطلب فاستجاب لهم ربهم قبلتياه وقضي رب ددی انيلو ویو عملا عملین منکم چعملم کړي نو بس کار وکيږي نو خبره ټول د عمل لغه اګه چې په تمشوي چې پلانې سه ورډینګې سه نو بیا کار خراب دی الله عز وجل یکم عمل د عمل كون کیستا سنا من ذکرین او انسا ماتدواړه برابر دی کیناری نه یو کزنانه خو چعملې کړي باضکم ممبازو باز تاسو د بازو نه یم یلذا عمل سوشید وګور عمل بیانې خان فلذین هاجروا پساک سانچ حجرت یو کو د کفر نه د شرک نه من دیاریم او شلل شو د خپل کورونو نه دې مصالی پوجا واوزو فی سبیلیم ا ډیر ضرر ولهورړی شو تنګکړی شو دما پهدينین کې وقعلو وکوتیلو چې کار و ن شوو جو تې را وغستې نو نو جنګونې وکلو تر دی پورې چې قتل کړی شو شدان شو د عملې سا د ستا پهدينین کې دا عمل ش دی ته جرت کړی نو مشرکان نه دتی نه د حرام پرونه ان بچ کړي ناصحو غیت الله سچې دا خلق دي نو که فرنننم سیاتم لري وکم د دینه تکلیفونه د دنیا او داخل وکم دی راغه جنتونو تا چې ویږي بلان دي دغه نه نهرونه ثوابه منه الله ذیل بد ثواب ور کول شه د الله طرف نه الله عندو حسن ثواب الله سره ډیر خسته اجرونه او ثوابونه دي دا یغره نکا تقلب اللذین کفروا فی البلاد الی منافقان تهنګوري دوکنه کی تلرا غر زیدل را غر زیدل د کافرانو په دې خارونو کې ولی پارس پور دی کنا اس کار نکی د ګوتینه ټکو باسی او کله پاغاروډ کل او کله پذیروډ او دا سروان روان ګرځی نو مزدور کاره جزوه تخفشی چ زمون غزارش نشوا ادا دي کنه الله یم ګورو ته دې ته قتل ګناه دی قلیل قضې مدو ککی دا لګه سکه دا आवाज بواوري چې پلانې سی وو به حق رسیدو رسید کو او داګه و جنازې اته وريانه خدا زې روغ موټو غرزی زرګرزی تو سپلو چلیاونه نو ور وستی کنه نایبو جنہ د سلو دوره پیراله متا ان قلیل در دنیا ژوند لريخه څومره خلک لاړه څومره ماوام جہنم بیاځې د دې جهنم دې همیشا ډیر بد ځای دې او بسترادم لکن الزینا اتقوا ربهم لکن ا کسان چې ریږي د خپل ربنه د دې لپاره جنتونه چې وایيږي بلان د لاغې نهرونا همیشه وایي پاره کې نزل من عند الله میل مستیادا د لاله طرفنا طول عمر د جنت طول عمر د میل مستیاده وا ما خیر للابرار او اغنیمتنا جلل کریم مومنان الله الله سره دی غډیر بهتر دی پار د نیکانو خلق او من اهل الكتاب لمن یؤمن بالله ویلکن لیسوا سوا طول اهل کتاب یوشا نه دی په خاله پکېومشته ها باز زه له کتابونو واسوګ ذې چې ایمان راوړي په لا باندې موحدین دي او پاره کتاب چې تاسو ته نازل شوی او پاره کتابونو چې ته نازل شوی دی ټول کتابونه مانی خاشعين للله تکبر پکې نشتا اج ذکرونکې الله ته لا یشترو ن بیاتل لا سمنن ایمان نخرسي ذن نخرسي ناخلید الله پایتون بنده دنیا لګه اولائک لهم اجر عند ربهم د ربیم په تو نه چې بیان شو دیده پارا اجر دیده د خپل افسره ان الله سریو الحساب به شک الله چې حساب کینو ډیر زربه کوي ان فن کې بس خلاصہ ذکر کوي اخر کې اصول بهترین د جماعت ولي صورت ک اصل ک اصل خبره د جماعت جوړولو په پینځو قوانینو سره یا یو لذي نا منصبرو ايمانوالو کلکشه خپل دین وسابروا یو بل توسیت کوي ورا بیتو تیار یو کئ د جهاد اسونو ساده وسلی پیدا کئ زن ماهرکئ ورا بیتو تنظیم ته اشاره ده دا وسنګ کو دا دور کارونه نلاو یو تقول الله چې تقوایی کنه دا آسان دی بیاخا دا طول و مدار پا تقواب آن دیده دی. دا اللہ نانو طول کارون باوشی لعلکم تفلحون ویقننتا سب کامیاب شیم آخر دا.